Unidată o chemare Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slava-i mare Să o vestim oriunde ne -nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim El ni și sfânt și în cer și pe pământ, el n și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, se aduce, iubiți ascultători, programul I-161. În cadrul programelor noastre de radio, studiem ajutați de un mănânc de cugetări și meditația asupra Noului Testament, împreună cu preotul Niculiță, versetele din întreg noul Testament, luate fiecare în mod separat. Astfel, textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 10 din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, verset pe care îl vom citi în curând urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta însă, haideți să ascultăm o mărturie despre credincioșii din timpul Evului mediu care se țineau strâns de învățăturile cuvântului lui Dumnezeu. După moartea fericitului Augustin, care a lăsat o bună mărturie în urmă, Influența lucrării sale aflăm că s-a extins până departe. Astfel, un anume Oswald din statul Northumberland a primit cuvântul lui Dumnezeu și s-a gândit el că dacă ar ajunge rege, ar putea să influențeze mai bine statul din care făcea parte. Și într-adevăr, el în fruntea unei armate mici încrezându-se în Dumnezeu, a avut de dat o bătălie cu un vrăjmaș cu mult mai puternic decât el, dar a avut o mare victorie. A ajuns rege, s-a ocupat de binele spiritual al poporului său și a cerut bisericilor din Scoția un misionar. Aceștia i-au trimis unul, care a fost însă foarte aspru la vorbe, s-a întors înapoi deznădajdui spunând că nu se pot întoarce la Dumnezeu acești oameni. În timpul acesta, un alt credincios s-a îndreptat către el și a spus așa, Fratele meu, tu ai fost prea aspru pentru niște ascultători așa de puțin în stare să înțeleagă. Trebuia să le dai lapte ca hrană, nu bucate tari. La auzul acestor cuvinte, bătrânii au strigat, Aidan este vrednic să fie episcop și și-au pus mâinile peste el. Aidan era numele acelui credincios care l-a corectat pe fratele său spunându -i că, i că a fost prea aspru. Astfel, Aidan a plecat și a fost primit cu bucurie de regele Oswald pentru că el îl ceruse. Din pricina faptului că el nu cunoștea limba saxonilor, regele de acum îl însoțea pretutindeni și traducea el însuși cuvintele lui. Alți misionari și-au întovărășit cu el și în curând au venit mulțimi în jurul regelui și în jurul slujitorilor Domnului, ascultând cu bucurie cuvântului lui Dumnezeu. Evenimentele acestea sunt raportate de către un vechi scriitor bisericesc pe nume Bede. Deși Bede făcea parte din biserica Romei și se plângea că acești misionari nu cunosc hotărâre sinoadelor, el dă totuși o frumoasă mărturie despre ei când spune următoarele cuvinte. Ei adică misionarii aceștia care nu respectau sinuadele catolice de la Roma, ei înfăptuiau cu mare grijă numai rânduielile de evlavie și curăție pe care le învățaseră din profeți, din evanghelii și din scrisorile apostolilor, adică se țineau de scriptură. BD scriitorul acesta bisericesc, mai lăuda și râvnalor, dărnicia, smerenia și simplitatea lor înclinarea serioasă către studiul scripturii, libertatea față de cei mari, blândețea și iubirea față de săraci, lăsând la o parte orice iubire de sine și lăcomie și în cele din urmă viața lor sfântă și plină de râvnă. Acești slujitori lui Dumnezeu nu făceau din Evlavie un izvor de câștig, nu mărgineau lucrarea lor în a împlini doar niște ceremonii religioase ale unei religii, între niște ziduri sfințite, ci, la fel ca și apostolii, ei predicau și îndemnau din sat în sat și din casă în casă. Cine ar putea să spună toate roadele binecuvântate ale lucrărilor? Iată, iubiți ascultători, care este adevărata credință. Mă întreb, și ar fi bine să ne întrebăm fiecare, dacă și despre mine sau dacă despre tine, iubitul meu ascultător, s-ar putea spune același lucru care s-a spus despre misionarii aceștia, și anume să se vadă la noi. Râvnă, dărnicie, smerenie, simplitate, înclinare serioasă către studiul scripturii, viață sfântă, iubire de Dumnezeu. Și mai spune el, acest scriitor bisericesc, pe nume Bede, că a văzut la ei ceva deosebit, ce anume nu mărgineau lucrarea lor în a împlini numai niște ceremonii religioase ale unei religii între niște ziduri sfințite, ci, din potrivă, aceștia ca apostolii predicau și îndemnau din sat în sat și din casă în casă. Ce se poate spune despre noi care ne numim creștini astăzi, indiferent ce alt nume mai pune după creștini? Se poate vedea în viața noastră râvnă, smerenie, grijă față de cei săraci, viață sfințită, înclinare spre studiul Scripturii? Când ai citit ultima oară Scriptura, iubitul meu? tu care te numești creștin, mai ales care te numești creștin ortodox, deci creștin după dreptar. Când ai cercetat ultima dată dreptarul învățăturii sănătoase a lui Hristos, ca să vezi dacă viața ta merge după el? Iată un subiect de adâncă și de serioasă cercetare. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că prin toate căile cauți să ne trezești la adevăr și înainte de a ajunge înaintea scaunului tău de judecată, ne dai ocazia acum să ne judecăm, să ne îndreptăm căile, pentru ca să nu ajungem în ziua judecății să auzim acel cuvânt plecați din fața mea blestemaților în focul veșnic, ci din potrivă, să auzim cuvântul acela, veniți binecuvântații Tatălui meu. Te rugăm să binecuvintești, Doamnă Tată Ceresc, ascultarea mesajului care ne stă în față, trezindu-ne tot mai mult la adevăr, ajutându-ne să ne îndreptăm viața după viața Domnului Iisus Primindu-l mai întâi printr-o pocăință adâncă Și lăsând apoi ca prin puterea Duhului Tău cel Sfânt Să putem împlini tot ce-ți place ție Spre slava ta și bucuria noastră veșnică Amin Ubrazul drept întoarce cel către palme Și lasă-l ca să fie dobit, Că eu vrea să-ți aștepta să fii răsplătit, că eu spun în oră pentru ora. fi ai iubirii fiți toți! Toți cei care se numesc creștini și care nutresc dorința de a merge în cer împreună cu Domnul Hristos, care este iubirea, trebuie să fie aici, pe pământ, fi ai iubirii. Căci dacă aici, pe pământ, nu și-au găsit plăcerea în iubire, în dragoste și în dăruire, cum vor putea să stea la un loc o veșnicie întreagă cu acela care este iubire, dragoste și dăruire, asta ar fi pentru ei un chin blestemat. De aceea să nu te înșeli, iubitul meu, ca ai să ajungi să fii în cer și chiar dacă ai să ajungi tu singur, ai să cer să pleci de acolo, dacă aici pe pământ nu-ți găsești toată plăcerea în dragoste, iubire și dăruire. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de Textul lecțiunii noastre de astăzi, care se deschide cu versetul 10 de la Ioan capitolul 13, verset pe care îl citesc, acompaniat de explicațiile însoțitoare. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot și voi sunteți curați, dar nu toți. Ne aflăm de ce în împrejurarea în care Domnul Iisus face cea memorabilă spălare a picioarelor ucenicilor? El s-a dus către Petru să-i spele picioarele. Petru s-a tras înapoi și a zis, niciodată, Doamne, nu o să-mi speli tu mie picioarele. Domnul Iisus i-a spus, dacă nu te spăl eu, ai să ai parte cu mine. Atunci Petru merge în extremă cealaltă. O, Doamne, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. La această nouă extremă a lui Petru, Domnul Iisus i-a răspuns, cele ce am citit aici, și anume, cine s-a scăldat, N-are trebuit să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Iubiți ascultători, tot ceea ce a spus și tot ce a făcut Domnul Isus, aveam vedere nu numai trupul, ci și duhul, lucrarea duhovnicească în om. Nu numai prezentul, ci și viitorul. Și de aceea, când citim Sfintele Evanghelii, trebuie să privim ambele laturi, și mai ales latura duhovnicească, adică partea veșnică. În versetul de mai sus, mântuitorul nostru, spălând picioarele ucenicilor, îi învăța și pe ei și de asemenea pe noi adevărul despre curățire. Cum se ajunge la curățire? Într-un singur fel, prin credința în jertfa lui răscumpărătoare. Cine crede în Domnul Isus? Este socotit, neprihănit, adică curățit, spălat, scăldat. Ce ne mai rămâne de făcut ca să fim desăvârșiți? Să ne spălăm mereu picioarele, adică să ne curățim încetul cu încetul de tot ceea ce ține de firea pământească, trupul de carne, pornirile lui. Crezând în Domnul Isus, ne înalțăm spre cer și ne curățim, adică ne dezlegăm de lucrurile pământului. Această credință se primește prin cuvântul lui Dumnezeu, prin auzirea lui, dar tot prin acest sfânt cuvânt, prin cercetarea lui zilnică, se face și creșterea duhovnicească, curățirea și sfințirea, pe care trebuie să le aibă orice credincios adevărat. Într-un alt loc, la Ioan 15, cu 3, Domnul îi spune, voi sunteți curați din precina cuvântului pe care vi l-am spus. Credința în cuvântul Domnului Isus, primit de ucenici, îi așează în aceeași stare de curățire ca și credința în lucrarea sa săvârșită. În felul acesta, Petru era curat. Împotrivirea lui dă în același timp Domnului prilejul să lămurească starea celor cu care se ocupă. Ei sunt curați pe temeiul lucrării sale, numai aceștia care sunt curați își murdăresc picioarele curățiți prin sângele lui Hristos la cruce, ei sunt acum aceia de care el are grijă. Cei ce nu sunt curățiți de păcatele lor prin credința în sângele lui Hristos sunt murdari în întregime. Unora ca aceștia ar fi deprisos să li se spele picioarele. Ei au nevoie mai întâi de întoarcerea la Dumnezeu, au nevoie de primi pași spre Domnul Isus pentru că el nu spală picioarele celor care nu s-au pocăit, celor care nu s-au lepădat de ei înșiși, celor care n-au fost născuți din nou. Iuda nu era curat, căci cugetul lui nu fusese niciodată atins de cuvântul pe care se obișnuise să-l Acest cuvânt al învățătorului său nu făcuse asupra lui nicio lucrare. Se poate întâmpla ca ani de zile să vină cineva la adunarea copiilor lui Dumnezeu, să audă cuvântul adevărului său și totuși să nu fie mântuit, să nu se vadă în el starea de curăție și sfințenia cerută de Dumnezeu. Dragul meu, în privința aceasta, cum ești tu? Ești tu curat ca să n-ai nevoie decât să fii spălat pe picioare? Sau cumva ai nevoie să fii scăldat în întregime? venind la Domnul Isus să primești nașterea din nou. Cercetează-te și dacă n-ai primit încă înfierea prin Domnul Hristos, grăbește-te și o fă acum, înainte chiar de a merge mai departe cu ascultarea programului, pentru că nici eu, nici tu și nimeni nu ne garantează că Domnul ne va lăsa timp să sfârșim chiar derularea acestui program. Acum, dacă n-ai primit încă mântuirea, acum spune, Doamne Tată Ceresc, primesc pe Domnul Isus. Chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă nu pricepi, spune Doamne, nu înțelegi și nu pricep cum. Dar știu că nu l-am pe Domnul Isus și vreau să l-am pe Domnul Isus. Vreau să devin și eu prin el copil al tău și îți mulțumesc că tu m-ai primit. Dacă l-ai primit în felul acesta, din clipa aceasta, ai devenit copil al lui Dumnezeu, urmează în continuare ceilalți pași, Așa după cum și un nou născut care a venit aici pe pământ are o viață întreagă care stă înainte de pregătire. Dar momentul crucial al tău este întoarcerea la Dumnezeu când îl primești pe Domnul Iisus în inima ta ca el să-și facă lucrarea prin Duhul Său cel Sfânt. Iar tu care l-ai primit grăbește-te și vin înaintea lui și acum și de fiecare dată în vederea spălării picioarelor prin cuvântul său, adică a eliberării tot mai mult de ceea ce este Duh lumesc în tine. Evanghelistul Ioan ne limpezește, sub călăuzirea directă și nemijlocită a Duhului Sfânt, în versetul 11, următoarele. Căci Iisus știa pe cel ce avea să-L vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. Domnul Isus știa inima ucenicilor săi și a tuturor oamenilor. Citea în ea ca într-o carte și îi vedea toate mișcările. Domnul Isus cunoștea inima fariseilor și nu se încredea în ei. Cunoștea inima lui Iuda și vedea ascuns în ea pe dracul trădării. El îți știe și inima ta, dragul meu. Ce gânduri și ce planuri ți o umpluți acum? Pe oameni, da, îi poți înșela, dar pe el, ziditorul la toate, nu-l poți înșela. Să știi, n-ai să poți să te ascunzi la nesfârșit. Vine un ceas când adevărata stare a inimii tale față de Domnul Isus și de cuvântul adevărului său iese la iveală. De la această dată, data descoperirii tale, nu te mai poți ascunde, ci vei rămâne descoperit și cunoscut de toți așa cum ești, cum ai fost și până acum. Totuși, dacă vrei, la glasul adevărului să te trezești, Harul Domnului este mare și te poate cuprinde și pe tine, după ce te pocăiești pe măsura păcatului tău. Domnul Isus l-ar fi primit și pe Iuda dacă ar fi venit cu inima zdrobită în pocăință la picioarele sare. Dar vai, Iuda n-a făcut așa ceva? Din pricina aceasta a rămas pe veci despărțit de marele său învățători, care ar fi putut să-i fie și mântuitorul. Dacă el, în loc să se ducă la preoții cei mai de seamă și la farisei, să le ducă banii, dacă în loc de aceasta s-ar fi dus la Domnul Isus și ar fi spus lui, O, Doamne Isuse, O, învățătorule minunat, am păcătuit vânzându-te, vânzând sânge nevinovat. Dacă el ar fi făcut lucrul acesta, ar fi întâlnit privirea Domnului Isus, cum a întâlnit-o și Petru, și atunci ar fi făcut ce a făcut și Petru, ar fi ieșit afară să plângă cu amar și ar fi primit aceeași reabilitare pe care a primit-o și Petru, care a fost primit înapoi în rândul ucenicilor. Nenorocirea mare lui Iuda a fost că s-a dus la oameni să se spovedească la oameni în loc să se ducă la Dumnezeu. Și ce pot să facă vieții oameni? Cum poate un păcătos plin de păcat din cap până în picioare să curățească pe un alt păcătos care este plin de același păcat ca și el? Cum poate un om căzut în mocirlă, căzut în noroi, să spere pe altul care are o pată de noroi? Cum ar fi putut acești preoți cei mai de seamă, care erau mai vinovați poate decât Iuda, prin faptul că ei au uneltit împotriva Domnului Isus, să-L spele pe Iuda de păcatul vânzării Domnului Isus? Să-i ia aminte toți aceia care se duc să se spovedească la oameni că oamenii nu-i pot scăpa să ia aminte toți aceia care nu se duc la Domnul Iisus, căci numai Domnul Iisus este Cel care a fost sfânt, curat și El fiind curat poate să ne spere și pe noi. Numai El, la El dacă venim, la El dacă ne spovedim, El este singurul care este investit de Dumnezeu cu puterea aceasta de a ne spăla, de a ne curăți, de a ne face oameni noi și de a ne așeza în Harul și în Marea poziție de copii ai lui Dumnezeu, copii care niciodată n-am fi păcătuit pentru că ne dă o ființă asemănătoare cu a lui, o ființă nouă în Duhul nostru. În versetul următor, la versetul 12 din Ioan capitolul 13, citim că După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? În înțeles duhovnicesc, Domnul Iisus, după ce și-a dezbrăcat slava sa, ne-a spălat, ne-a așezat din nou în starea curată de la început, apoi și-a luat hainele și s-a așezat iarăși la masă, adică s-a înălțat la cer cu slava pe care o avea bancă și mai mare, s-a așezat la masa veșnică împreună cu toți cei spălați răscumpărați. Aceasta e lucrarea lui nostru Mântuitor. Întâi ne spală. Apoi ne pune la masa mântuirii ca să ne hrănim cu pâinea cerească a adevărului și a dragostei. Întâi ne spală și apoi ne așează în odihnă veșnică și fericită, întâi ne spală și apoi ne dă lumina înțelegerii tainelor sale. Ce minunat lucrează el! Cât de desăvârșită este dragostea lui în toate mișcările ei! Cât de adâncă și sfințitoare este înțelepciunea lui și ce frumoase roade aduce ea! Ca el trebuie să fim și noi urmașii săi! El așa vrea să ne facă, să spălăm picioarele fraților noștri și apoi să ne așezăm cu ei la masă fără să le reproșăm ceva. Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? întreabă Domnul Iisus. Dacă nu înțelegi o vorbire din cuvântul lui Dumnezeu, degeaba au auzit-o urechile tale, ai pierdut timpul. Dacă nu înțelegi o lucrare săvârșită de Domnul Iisus sau de urmașii lui, degeaba au văzut-o ochii tăi, ai pierdut o parte din viață. Numai ceea ce înțelegi din cele văzute și auzite din cuvântul lui Dumnezeu, căutând apoi să le împlinești, îți sunt de folos pentru viața aceasta și pentru cea veșnică. Pâinea pe care o mănânci îți dă viață, cea pe care o vezi doar, nu ți-ajută la nimic. Ca să înțelegi cuvântul adevărului, trebuie să-ți aduni mintea și inima din toată împrăștierea, să pătrunzi cele auzite sau văzute, să cugeți adânc și apoi îți va răsări lumina. Cei curați cu inima, adică cei sinceri în căutarea adevărului, vor vedea pe Dumnezeu. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască, spune cuvântul la Ioan 7 cu 17. Ucenicii Domnului Isus, după ce au fost spălați de marele lor învățători, au înțeles adevărul așa cum era el și nu s-au gândit la o simplă vorbă ceremonială. Ei au înțeles că e vorba despre smerenia și supunerea unii față de alții în frica de Hristos și nici de cum la fapta spălării picioarelor literar. Din toate epistolele și scrierile Noului Testament nu se desprinde acest lucru cum limpede să înțelege adevărul despre celelalte practici creștine, botezul și cina Domnului. Mântuitorul nostru ne-a lăsat pentru omenire forme și ceremonii goale lipsite de un conținut duhovnicesc ci a lăsat adevăr care duce la mântuire și desăvârșire. Cine are Duhul adevărului, va înțelege adevărul și îl va primi în viața sa de toate zilele. Va înțelege Duhul noului legământ, așa cum se desprinde din toate epistolele noului testament. În versetul 13 de la Ioan 13, Domnul Iisus spune în continuare ucenicilor. Voi mă numeți învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Și tu, dragul meu, numești într-un fel pe Isus. Cum? Dacă El îți este învățător, lucrul acesta se vede din trăirea ta, căci cel învățat de Domnul Isus are felul Lui de a fi. Dacă ți este Domn, atunci toată mișcarea ființei tale o faci numai sub călăuzirea Lui. Adevărata numire este cea care o arăți în viață, nu cea care o spui simplu cu limba. În viața adevăratului creștin trebuie unite desăvârșit aceste stări ale Mântuitorului nostru, Învățător și Domn, pentru că în felul acesta putem să avem o trăire normală de roadă și biruință spre slava Lui. Domnul Isus a venit aici pe pământ ca să ne fie un Mântuitor adevărat, un Învățător și Domn, adică un Stăpân adevărat. El n-a făcut nimic din simplă formă, ci toate, atât în viața și în moartea Lui, au fost realități puternice. Și în viața noastră El vrea să fie o realitate puternică. Felul Lui de a fi vrea să-L vadă și în noi. Dar întrebarea este, vrem și noi lucrul acesta? Ceea ce este Iisus în viața mea, aceea are valoare pentru mine. Dacă El nu mi-a devenit mie, personal, un mântuitor, învățător, domn și mire, păi să știi, în veșnicie nu va mai deveni de aceea trebuie să-mi fac bine socoteala și să-mi precizez bine poziția mea față de Domnul Iisus ca să știu sigur cine este El pentru mine acum. În versetul 14, Domnul Iisus continuă Deci, dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Smerinia adevărată la fel ca și dragostea și ca toate celelalte virtuți, se arată prin fapte. Domnul Isus nu ne-a dat numai vorbe frumoase pentru mântuirea noastră, ci ne-a dat fapte puternice. Cea mai puternică faptă a fost viața sa pe care și-a jertfit-o pe crucea Golgotei. Drumul spre viața veșnică fericită a fost deschis de întruparea cuvântului lui Dumnezeu, Domnul Isus. În tot ce a spus, în tot ce a învățat, el a fost o desăvârșită întrupare. Tot așa stau lucrurile și cu smerenia. Mântuitorul nostru ne-a dat o pildă vie, puternică și veșnică, atunci când a spălat picioarele ucenicilor săi. El ne-a învățat prin aceasta marele adevăr al smereniei, al supunerii mădularelor unele față de altele, pentru ca trupul să poată trăi o viață normală și fericită. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, spune Domnul Isus, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Sfântul Ioan Gură de Aur spune următoarele. De aceea Domnul a spălat picioarele ucenicilor, ca să ne dea pildă de smerenie. Găsim aceasta în Omilia 1 la a doua Tesalonicenii. Unii dintre creștini au înțeles că Domnul Iisus a rânduit o nouă practică, pe lângă botez și cină, și au împlinit literal ceea ce Mântuitorul nostru ne-a arătat ca pildă în seara cinei. În răsărit, spălarea picioarelor se practică de sine stătător ca amintire a gestului Mântuitorului la unele mânăstiri în Joia Mare, adică la momentul în care a avut loc înainte de răstignire, dar și așa e privită de mulți cu neîncredere, căci nu e vorba despre o slujire în adevăr, ci de gest, numai imitație de amintire solemnă. Afirmațiile acestea se găsesc în revista Studii Teologice din anul 1972, la număr, numărul 58, la pagina 367. Dacă spălarea picioarelor ar fi avut însemnătatea cinei Domnului? Păi Sfântul Apostol Pavel care a scris pe larg cum să se ia cina, ar fi amintit și lucrul acesta. La primii creștini se observă rar această practică pentru că de la început s-a înțeles că e vorba de un simbol care arată frumos și limpede porunca slujirii și asupunerii credincioșilor unii altora. După cum s-a amintit mai sus, spălarea picioarelor se mai practică spre amintire și astăzi în Biserica Ortodoxă prin unele mănăstiri, la centrele patriarhale și în unele culte neoprotestante. Pe vremea Sfântului Ambrozie, la anul 397, la Milan se practica spălarea picioarelor. Iubiți ascultători, ne pare rău că din motive de timp trebuie să secționăm și această meditație asupra versetului amintit din Ioan capitolul 13. Dar cu voia lui Dumnezeu și cu bunăvoința dumneavoastră, dacă el ne va mai da harul să fim încă aici pe pământ, vom continua cu ocazia lecțiunii următoare, respectiv I-162. Iar dacă el ne va face parte de harul și mai măreț, al răpirii cu el în slavă, atunci vom avea marea bucurie să ne întâlnim cu el, să-l vedem așa cum este el, ne vom întâlni și unii și cu alții și ne vom bucura că toți aceia care nu ne-am cunoscut acum decât pe calea undelor de radio Vom avea fericită ocazie să ne cunoaștem în Domnul Hristos, sus în veșnicie și să împărățim cu El pentru totdeauna. Bunătatea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui cea mare să fie și să rămână peste noi așa cum ne ați pregătit-o în Domnul Hristos de acum și până în veci. Amin.